Сила и живот, том четвърти Господ му рече Беседа от 6 април 1919 година, град София И Господ му рече, стънита иди на улицата, която се казва права, и попитай дума на Юда за някого си на име Савел. Деяния, 9 глава, 11. стих Съвременния век не е на мода да се казва, че Господ говори. Ако някой се осмери да каже, че Господ му говори, би се повдигнал цял спор. Обкръжаващите ще му искат доказателства, за да ги убеди по какъв начин Господ му го говори и какво му говори. Няма съмнение, че и Бог говори така, както и хората говорят. Подговор разбирам разумност. Само оня говори, който има разумна. Права мисъл. В сегашния свят има хора с толкова деликатни и чувствителни души, че ако им дадете една монета или друг някой предмет, който е бил свидетел на известни събития, по него те могат да видят всички събития на миналото, отпечатани върху този предмет. Те не само чувстват, не само възприемат, но чуват и думите, свързани с дадено събитие. В бъдеще, когато слухат и зрението на хората са усили, ще се убедят, че всичко около тях говори. Няма да се спирам да доказвам това. Нямам свободно време сега. Нека остане този въпрос спорен. Когато някой параход потъва, няма време за спор. Човек трябва да бърза, да бъде смел, час по-скоро да влезе в първата спасителна лодка. Всеки човек, който иска да придобие някаква разумна философия, трябва да влезе в спасителната лодка. Само тая лодка ще го спаси. И Господ му рече. Имайте предвид, че Бог говори на Анании, на човек, който е готов да го слуша. И аз говоря на хора, които имат отношение към Бога. Учителят говори само на своите ученици с които разрешава известни задачи, защото и те имат отношение към него. Всички, които искат да се учат, имат отношение към учителите. Защо? Идея имат те. уни от вас, които сте изучавали геометрия, говорите за равностранния триъгълник. Каква идея е скрита изобщо в понятието триъгълник? Знае се, че сборът на вътрешните ъгли в един триъгълник е равен на два прави. Ние казваме, че думите човек и триъгълник са синоними. Долната страна на триъгълника, основата му, е основа и на човешкия живот. Върху тая основа той гради, тя е материалната страна на неговия живот. Дясната страна на триъгълника е умът на човека, неговите мисли а лявата страна на триъгълника – човешкото сърце и чувства. Значи между човека и триъгълника има известно отношение. Ако си представим един равностранен триъгълник, имаме предвид човек, в когото материалните, умствените и сърдечните сили са в пълна хармония. Ако триъгълникът е равнобедрен, тогава материалните енергии в човека са по-слабо или по-силно застъпени. Както и да се проявят силите в триъгълника, общият им сбор е равен на 180 градуса. Триъгълникът като идея представлява семейството. Майката е лявата страна на триъгълника, бащата дясната страна, а детето основната. Ако основата в равнобедрения триъгълник е по-малка от бедрата му, това показва, че детето ще бъде телесно слабо. То може да бъде по-интелигентно, чувствително, но физически слабо. Ако един от ъглите в триъгълника е по-голям от другите, то и силите, които действат срещу този ъгъл, ще бъдат по-големи. Дето и да видите триъгълника, в природата или в живота, ще знаете, че той има отношение към живите същества. Триъгълникът има смисъл за разумните хора, не и за простите. За учения той е сбор от живи сили, а за простия – сбор от мъртви линии. Триъгълникът е жив, движещи се човек. Когато изучавате човека, ще видите как се проявяват в него силите на ума, на сърцето и на тялото. Числото на градусите 180 или двата прави ъгъла показва посоката на вашето движение. За да познаете истинската посока на вашето движение, трябва да намерите вашия прав ъгъл. Линията, която се отклонява от правия ъгъл, показва съединителните точки, през които може да минавате. Ако в семейството мъжът е прав ъгъл, жената ще бъде остър ъгъл. В този случай жената е връзка. Едното рамо на острия ъгъл ще бъде по-голямо, защото лежи срещу по-голям ъгъл. Следователно силата на жената е по-голяма от тая на мъжа. Ако жената е прав ъгъл, страната на мъжа ще бъде по-голяма. Той е хипотенуза в триъгълника и е по-силен от жената. Затова се казва че хората на правите ъгли не са всякога силни хора. Кривите хора са по-силни, защото имат по-дълги силови линии. Значи срещу всеки прав човек има по един крив, лош човек, който има по-дълги линии, следователно той човек е по-силен от правия. Значи добрите хора са прави ъгли, а лошите хора остри ъгли, с по-дълги силови линии. Така говори новата геометрия, но никой учител не е говорил на учениците си така. Ако искате да познаете, какъв е даден човек или дадено дете, накарайте го да начертая един триъгълник. Ако детето начертае триъгълник, в който лявата страна е по-голяма от дясната, това показва, че той е повече чувствително, отколкото интелигентно. В него сърцето работи повече от ума. Ако дясната страна на триъгълника е по-голяма, това дете е повече интелигентно, отколкото чувствително. Ако основата е по-голяма. Детето е силно развито в физично отношение. Това са факти, а не случайности. В природата няма случайности. В прочетената глава се говори за един човек на име Савел, който после стана Павел. Той беше правоверен според тогавашното разбиране, но Бог искаше да го отклони от това правоверие. Като падна от коня, той изкриви правия ъгъл, и всички ъгли в него станаха остри. Следователно, който иска да се спаси, трябва да изгуби правия ъгъл в себе си. Докато мисли, че е умен и няма какво да учи, човек ще си остане всякога глупав. Започна ли да мисли, че е глупав, че трябва много да учи, той има условия да се развива и да стане умен. Той е на прав път в живота си. Що майката казва, че е завършила мисията си, тя трябва да напусне земята. Всеки човек, който се спира на едно място своите възгледи, е приел една философия, която не търпи нищо ново. Това значи човек съзнателно да спре развитието си. Казвате, че ако човек приеме новите възгледи, постоянно ще греши. Ще греши? но същевременно ще евоюлира. Човешката душа се развива и чрез погрешките. Аз разглеждам думата погрешка в широк смисъл. Човек не трябва да се влияе от материалните незгоди, да мисли, че само добрият живот обославя неговото развитие. Защо? Защото има външно знание, но има и вътрешно. Човек може да чете различни автори, да възприеме тяхното знание. Но докато това знание не се обработи и не стане негово, нищо не се ползва. Чуждото всякога си остава чуждо. Затова всички поддържат, че каквото и да прави, човек трябва да мисли. Върху какво трябва да мисли? Върху всички жизнени въпроси, които се повдигат в света. Всеки човек сам трябва да си дава отчет. Три принципа, три важни категории въпроси играят роля в живота. Първата категория въпроси са чисто материални, и те трябва да се разрешат по законите на материалния свят. За тия въпроси не можем да кажем, че Бог ще промисли. То е все едно да кажеш, че и без хляб можеш да живееш. Първата категория въпроси се разрешава чрез стомах. Втората категория... Се разрешава чрез сърцето, а третата категория – чрез ума, т.е. чрез мозъка. Значи три категории въпроси действат едновременно в човешкия живот. Първо – обществени или социални. Второ – етични, нравствени или духовни. Трето – умствени. Как е създадена религията? Тя е създадена от участието на трите принципа. Волята е създала материала за съграждане на външната форма. Сърцето е създало съдържанието й, а умът – силата, с която тя се движи. Аз говоря за материята в друг смисъл, а не както сега я разбират. Тя има особени качества, които малцина виждат. Според някои материята е нереална. Само духът е реален. Значи материята е спящ дух. Под материята е разбират спящото състояние на духа. А щом духът се събуди, материята минава в друга форма. В заключение казваме, материя в действие или дух и материя в бездействие, или мъртва материя, спящ дух. Като знаете това, не мислете, че материалните неща са нереални, т.е. недействителни. В духа се крият сили, чрез които формите се видоизменят. Формата и субстанцията на материята са две различни неща. Атомите и молекулите в различните съединения могат да се изменят по количество, но субстанцията им е реална, действителна, вечна и неизменна. Това е един отвлечен въпрос. Вие се интересувате от въпроси, които се отнасят до сегашното време. Вие мислите... Че сегашният живот е най-важен. Вие се държите главно за материалния или физическия свят, без да подозирате, че той е една от стоте милиона брънки на веригата светове, която ви обгръща. Какво представлява една халка от верига с 100 милиона халки? И тая халка трябва да се развива, но не е право да мислите, че тя съдържа всичко в себе си. Спрете вниманието си върху процесите, които се вършат в природата. Какво става с семенцето, което посаждате в земята? Първо го заравяте в земята на известна дълбочина и го поливате. След това то се пропуква и започва да гние. В семята семето минава през процес на анархия, т.е. разрушаване. И светът, който Бог е създал, е минал през процеса на анархия. Тоя процес се крият божествени закони. Ще кажете, че цяла Европа днес минава през тая анархия. Това е хаосът в света, който ще създаде бъдещето. Казвате, че има много буршевики? Не знаете, какво ще стане с вас? Не се безпокойте. Вие се плашите, че реката е предошла, че водата се е вдигнала на височина 4-5 метра и причинява пакости, вдига къщи, огради... От нас е животни, хора. Вие се страхувате, че тя ще отнесе целия свят. Не се страхувайте, това ще трае, докато се стопят снеговете. Щом всички снегове се стопят, водата ще почне постепенно да спада и ще се прибере в коритото си. Болшевиките са сили, събирани от хиляди години. Какво ще направят те? Ще кажат на хората да не си правят къщи край реките. Само така ще се оправи светът. Сега аз искам да ви дам една правилна философия, за да не се обвличате в страстите на хората, които защитават своите интереси. Ние разрешаваме въпросите по божествен начин. Ние говорим за унова право, което се отнася и до ума, и до сърцето, и до тялото. Ние говорим за онова право, което се отнася и до мъжа, и до жената, и до детето. Право, което се отнася само за мъжа, за жената или за детето, е една трета от цялото. Истинско, божествено право е това, което хваща всичко в себе си. Това право ще се приложи тогава, когато ние започнем да слушаме гласа на Бога. Някой казва, не искам да слушам какво ми говори Господ. Приятелю, каквото и да правиш, все ще слушаш някого. Ако не слушаш Господа, ще слушаш своя настойник. Ако не слушаш Господа, човек ще слушаш. Дето и да си в църква или на училище, в някое учреждение или дума си, все ще слушаш някого. Дали си християнин или еврей все ще слушаш съветите на някого. Заблуждение е да мислиш, че си свободен. Някой мисли, че като минава от едно състояние в друго, ще оправи света. Казвате, че болшевизмът е лошо нещо? Не е така. Болшевиците ще направят корекция в живота на богатите хора. Бог ги изпраща като бирници. За да вземат от богатите това, за което от две години нищо не са плащали. Богатите хора не изпълниха своите задължения към Бога. Какво представляват булшевиките Те са бирници на Бога. Дали вие ги признавате или не, това е друг въпрос. Аз гледам на въпросите другоячи и зная, че всичко ще стане така, както трябва. Ето и Павел беше един от правоверните, но убеждението му се измени. Той отиваше от Йерусалим за Дамаск, един културен център, и падна от коня си. Тогавашните християни бяха болшевики, които застрашаваха старата култура. Затова ги гонеха и преследваха да ги накажат. Срещна го Христос и го запита. Савле, защо ме гониш, защо гониш моите хора? Савел запита – «Какво искаш от мене, Господи?» Казвате, тогава всички да станем болшевики. Ако всички можете да възприемете болшевизма на равностранния регълник, в който обичта, любовта и духът крепят нещата, станете болшевики. Но болшевизъм, който убива хора, не е истински. Това е революционерство. Сега аз ви говоря върху този въпрос, за да не се плашите, защото всички обществени явления вървят по определени закони. Това, което става сега в Европа, е предвидено. Всеки народ си има своя програма и своя роля, която трябва да изиграе. Никой не е виновен за това, което става днес света, нито французи, нито англичани, нито германци, нито руснаци. Всеки народ си играе своята роля. Виновни са уния, които не разбират божиите закони, и едни на други се пъкостят. Уния от болшевиките, които не разбират божиите закони, казват ‒ да избием и да обесим богатите. Бог им казва ‒ няма да колите и да бесите. Аз и друг път съм казвал ‒ човек няма право да беси и да убива. Как, не трябва ли да се убиват хората? Казвам, имаш право да събориш една стара къща, но на мястото й да направиш нова. Ако не можеш да направиш нова, не бутай старата. Ако Божият дух не живее в тялото на човека, това тяло може да се събори, но само смъртта има право да разрушава човешките тела. Там, дето Божият дух живее, ти нямаш право да насочиш артилерията си към този човек и да го събориш. От божествено гледаще това е престъпно. Павел отиваше в Дамаск да събори тия тела, в които живееше духът Божий. Те представяха истинската култура. След като се срещна с Анании, Савел измени своя стар възглед и прогледа. Една от добрите черти на Анании е, че той повярва на Господа. Следователно, дойде ли в ума ви една светла мисъл? Не казвайте, че сте заблудени, че това е някаква философия, но вярвайте в тая мисъл и я приемете. Аз твърдия, че чувствата и мислите на човека са толкова верни, колкото и чувствата и мислите на даден философ, в който той вярва. Той може да няма езика на философа, да изрази чувствата и мислите си. Но трябва да знае, че това, което е заседнало дълбоко в душата му, е вярно. Когато мине известно време, той ще разбере, че е бил прав. Всяко учение трябва да се използва разумно, както геометрията събира мненията на всички учени. Трябва да си служим с опита на философите и учените от миналите векове. Всеки писател, учен и философ е кошер, в който има мед. В кошера и събери си, колкото мед искаш. Влизайте свободно във всеки кошер, в който има мед. Няма ли мед в някой кошер, не влизайте там. Всяка пчела, като влиза в цветовете, събира мед, защото познава, кои са медоносни. Не може да се каже същото за всеки човек. Всички не сте подготвени за това. В това отношение пчелата е по умна от човека. Това показва, че тя е прекарала в специални училища хиляди и милиони години. Днес тя владее изкуството да събира прашец и нектар от цветята и да го превръща в мед. Отдавайте правото на пчелата и се учете от нея. Ще възразите, че човек стои по-високо от пчелата. В едно отношение човек стои по-високо от пчелата, но в друго отношение пчелата го превъзхожда. Никой човек не може да направи това, което пчелата прави. Вижте, какви идеални клетки прави и как ги пълни смет. За това се изисква голямо изкуство, голяма точност. Ако не изцяло, поне частично пчелата трябва да служи за полука на човека. Има много писатели, които са като пчелите. Те хвърчат от едно място на друго. изучават хората, наблюдават ги и пишат. Трябва да благодарим на тия писатели и да се ползваме от тях. Ще кажете, че и без писатели може, или достатъчно е само един писател? Не е така. С един свят пролет не става. С едно учение култура не се създава. Всички философии, учени и писатели съставят едно цяло. Затова множеството не трябва да ви смущава. Ако се обърнете към растителното и животинското царство, ще видите хиляди разнообразни форми от тях. Някои може да са вредни, но в цялото те са на мястото си. Всяка мушица, в каквато форма и да е, колкото и да е малка, в миросъзданието тя има своето предназначение. Няма безполезни неща в света. Щом нещо е допуснато, то има някаква цел. Ето, на земята съществува зло и добро. От по-високо гледаще, това, което на земята е зло, когато отиде на небето, става добро и обратно. Доброто на земята е зло на небето. Дали ще приемете това твърдение или ще го отхвърлите, не е важно. Аз нямам време да се впускам в подробности и обяснения. Да се твърди, че злото на земята е добро на небето е голямо противоречие. Наистина, противоречие е това, но само за ония глави, които не искат да разберат същината на нещата. Бог е създал всичко много добре, но мнозина се спират върху временните неща и ги виждат в изопачен вид. Дебела е още човешката глава. Казвате, да махне Бог дявола от света, всичко ще тръгне напред. Дяволът е отличен учител. Докато хората не поумнеят, той има своята задача между тях. Дяволът има една добра черта. Той е честен. Понеже всякога си служи с лъжата, той казва. А лъжа, никога не говоря истината. Той остава верен на лъжата. В това отношение човек е неиздържано същество. Някога говори истината... Някога скрива истината. Дяволът казва за човека, че и Бог не знае къде е, защото някога си служи с истината, а някога с лъжата. Оня, който си служи и двете, казва: В този свят не може без истина, но не може и без лъжа. Не може без добро, но не може и без зло. Обаче Христос казва: На двама господари не можеш да служиш едновременно. Помнете, от божествено гледаще злото на земята е добро на небето. И аз казвам, страданията, които хората преживяват, носят големи блага за тях. Покажете ми един човек, който е минал само през радости, да е станал добър. Който е минал само през радости, не може да бъде доволен. Ако разрешим въпросите за стомаха... Ще останат неразрешени въпросите за сърцето и за ума, а въпросите на ума, на мисълта, са предмет на небето. Само Бог в човека разрешава тия въпроси. Задача на земният човек е да разреши въпроса за хляба. Тоя въпрос съставя една трета от всички въпроси. Дойдете ли до въпросите на ума и на сърцето, тях само Бог може да разреши. Казано е в битието, не убивай, това е закон. Значи има закон, който повелява на човека да не убива. Обаче няма закон, който може да го накара да обича. И Господ му рече, стъните иди на улицата и попитай в дума на Юда, за някого си на име Савел и го научи. Савел е бил голям консерватор. И до днес още вие сте от партията на Савел. Мнозина отивате в Дамаск, но половината от вас още по пътя ще паднат от коня си и ще ослепеят. Павел отиваше от Яросалим за Дамаск, полето на мъдростта. Той не отиваше за Ярусалим, дето Христос опита любовта на хората. Всеки човек се е качил на своя кон и отива за Дамаск, но ще падне от него. Ще напусне своите стари възгледи и ще възприеме новите възгледи. Чрез тях ще се домогне до мъдростта и хармонията на света. Не става ли същото и в природата? Окапват старите риста и нови се явяват. Така старото се обновява и освобождава от противоречията на живота. На какво се дължат противоречията? На неразбиране на законите. Когато жената види, че мъжът сваля старите листа от дървото, веднага започва да роптая и казва, това не може да бъде. Ако жената сваля старите листа, мъжът вика, те не подозират, че когато окапят старите листа, нови ще изникнат. Когато окапят косите, нови ще израснат, значи на всяка гола глава могат да изникнат косми. Аз мога да ви дам метод, как да се покрият главите ви с коса. Окапването на космите показва, че човек поумнява. Ония, на когато косата не окапва, живее още в зимата. Започнали косата му да капе, тоя човек отива към пролетта на живота. И рече му Господ, Анани, иди при човека, който се моли. Анани означава човек, който разбира Бога. Савел е човек, който постоянно се пълни и изпразва, като месечината. Той е променлив, постоянно се двуми. Буквата С означава закон на промените. Тя реже като нож, като трион. Когато режете лозето с трион, то започва да сълзи. Ако името ви започва с буквата С, нека се смените цая тая буква с П. Изобщо, ако работите ви не вървят добре, Променете името си. От двусрично направете го трисрично или четирисрично. По-добре е да увеличавате сричките на имената си, отколкото да ги съкръщавате. Наполеон отначало имал величествен почерк, но постепенно го стеснявал. С това той сам си причинил пакост. Не се позволява никакво съкръщаване нито в сричките на името, нито в почерка. Духовният свят е свят на разширяване, а не на съкръщаване. Влезете ли в този път, трябва да носите в себе си мисълта и стремежа към разширяване. Сега аз нахвърлям много мисли. От тая материя могат да се съставят няколко беседи, които да попълнят празнените във вашия ум. Защо правя това? Защото ви каня на огощение, на което слагам богата трапеза. Когато слушате беседата, казвате Не е свързана речта му. Право е, речта ми не е свързана, защото представлява богато огощение, на което ви предлагам и телешко готвено, и пилешко, и сладкиши, и плодове, и вино. На вас остава да се изберете каквото искате. Ако някой философ ви разведе и стаите на една богата къща и ви покаже къде какво има. Вие ще кажете, че той е отличен философ. Отличен е, но за човек, който не е гладен. Гладният няма търпение да се разхожда от стая в стая, той иска да яде. Ако срещна гладен човек, който няма търпение да философства, ще му каже. Ела при мен да си хапнеш. Ако ме пита добре ли е сготвено, разбирам, че той е човек не е гладен, ще му каже. Приятели, опитай първо и после говори. Аз не обичам много да говоря за това, което съм приготвил. Хареса ли ти се, яш? Не ти ли се хареса, ще те поканя друг път, когато приготвя това, което обичаш. Щом веднъж съм се съгласил да стана готвач, ще готвят това, което се харесва на клиентите ми. Това изисква съвременното общество. И в божествения път трябва да бъдем реалисти. Преди всичко от нас се иска да имаме мир в душата си. И рече му Господ Питам, на вас говори ли ви Господ сега? Казваш, не съм чул Господ да ми говори. Значи оглушал си. Вие имате чувства в себе си, които трябва да развивате. Сегашната епоха може да ви помогне в това направление. Човек трябва да развива своите чувства и сетива, да вижда и чува добре и външно, и вътрешно. Как ще си обясните виждането на поета? Той е ясновидец, вижда онова, което другите не виждат. Четете стиховете на някой поет и се чудите как е видял това, което никой не вижда. И Господ му рече Стани и иди на улицата, която се нарича Права, и попитай в дума на Юда за някого си на име Савел. Юда означава човек, който обича да се слави. Тя е лоша дума. Често думите се изопачават. Например, едно време думата Езуит означава последовател на Христа, но днес тая дума е изопачена. Анания се обръща към Господа с думите. Чух от мнозина за това с човека, колко злини е сторил на Твоите свети в Ярусалим. 13 стих. А Господ му рече: Иди, защото със съд избрам ми е Той да носи моето име пред народи и царе, и пред синовете Израилеви. 15 стих. И на вас могат да ви говорят, но питам, кой ви говори. Може духове да ви говорят. И ако сте щастливи, ще кажете, че Бог ви говори. Ако Бог ви говори и не го разбирате, голямо зло ще ви сполети. Бог говори на днешните хора. Обичайте се, не правете зло, не се насилвайте, премахнете затворите, обичайте всички, разделете справедливо благата, които ви давам. Ако не ме послушате, ще изпратя моите бирници, с тях да се разправяте. Какво представляват бирниците? Злото в света, т.е. Божието добро. Казахме, че злото на земята е добро на небето. Иде денят, когато Божието добро ще слезе отгоре. Бог казва на сегашните хора. Уредете света чрез вашето добро. Това значи, помирете се чрез вашето добро. Не искаме да се помирим. Щом не искате да се помирите, ще пратя вашето зло, т.е. моето добро. То ще вземе къщите на хората срещу дълговете им. Бог казва, аз ви пратих на земята да правите добро и да се учите, а не да събирате пари и да се удоволствате. Аз не съм ви пратил да господствате над бедните и нещастните света. По начина на живеенето си хората могат да се оподобят на двамата александрийски светии, от които единият правил добрини и получавал заплата за добрините си още на земята, а другият събирал богатства и съкровища за небето. Двамата светии се подвизавали цели 20 години в един от александрийските манастири. Случило се, че единият от тях, като се разхождал край манастира, видял една голяма дубка в земята. Надзърнал вътре и ужасен отскочил настрани. Другарят му забелязал това и отишъл да види какво има в дупката, което оплашило първия светия. Приближил се, погледнал вътре и се зарадвал. В дупката имало едно котле с жълтици. Чудно нещо си казал той. Не предполагах, че другарят ми може да бъде толкова глупав. Има ли нещо страшно в златото? Той влязъл в дубката, извадил котлето и отишъл в Александрия, да употреби златото за благотворителни цели. Една част от тях дал за съграждане на църква, друга част за направата на училище, а останалата за болница. Като свършил работата си, той се върнал в манастира и започнал да се моли на Господа да му отговори, дали е постъпил добре с парите. Един ангел, пратеник от небето му казал. Всички добрини, които ти направи, не струват, колкото от скачането на твоя приятел. С добрините, които направи, ти наруши мира на много хора, живеещи до това време в мир и спокойствие. Сега и на вас казвам, всички къщи, всички благодеяния, които правите, не струват, колкото от скачането на светията при вида на златото. Въпреки това днес всички викат пари. Пари ни трябват на нас. Бодали са били нашите бащи, че не са крали. Тогава кредити. Наистина много от сегашните хора крадат. Много от Божиите касиери са крадци. Те събират пари за уния, които ще ги изъедят и изпият. Никой крадец не е собственик на това, което откраднал. Крадците са събирали пари, оставили са ги на страна за черни дни, а всъщност други са яли. България някъде върлува една разбойническа банда от десет души. Когато обрали много богаташи, събрали се заедно, за да си делят парите. След това трима от тях трябвало да отидат в града, да купят нещо за ядене. Седмината, които останали на полето, казали, когато дойдат тримата от града, ще ги убием, за да станем по-малко, да да ни се паднат повече пари. Същото мислели и тримата, когато се върнат от града, да убият седемте... За да им се паднат повече пари. Нападнали се едни други, неколцина от, от тях станали жертва. Останалите седнали да ядат. Когато се нахранили, всички се почувствали зле и умрели. Ще кажете, че яденето било нещо развалено. Много причини има за това. Важно е, че никой от тях не използвал богатството. Каквото е положението на кръците и разбойниците, такова е и на много от сегашните хора. Днес аристократи и прости, богати и бълшевики се бият, но по този начин въпросите не се разрешават. Всичко в света принадлежи на Бога. Бъдещето се нуждае от разумни хора, които разбират божествените закони. Религията трябва да се проповядва добре. Днешните свещеници и учители носят отговорността за неизпълняване на Божиите закони. Те са подписвали и подписват всичко, което Бог казва. Сега идат болшевиките света и питат свещениците и учителите, на какво основание са се подписвали под Божиите закони, без да ги изпълняват. Така казва Бог, не казвам аз. В бъдеще няма да се допусне никаква лъжа. За най-малката лъжа ще се плати скъпо. Всяка партия трябва да бъде честна, да работи за благото на своя народ. Делата и проявите на партиите, на църквите и на училищата, трябва да отговарят на божествените. С това не искам да настройвам хората, не обвинявам никого, но казвам, че всеки трябва да изпълни поедото задължение. Всички свещеници и учители, всички партии са изпратени от Бога. Да изпълнят един велик дълг. Ако съзнаят това и се пожертват за благото на своят народ, съдбата на Европа ще бъде друга, а не като сегашната. Трябва ли да се жертвам? Ако ти е проговорил Бог, жертвай се. Ако не ти е проговорил, не се жертвай. Ако Бог е говорил на момъка и на момата за любовта, нека го слушат. Момъкът, на когато Бог е говорил за любовта, трябва да каже – аз слушам само Бога. Тая е момата, която обичам, никой е друга. По същия начин и ние трябва да кажем – това учение е божествено, никой е друго. Сега, като говоря за божественото учение, не мислете, че то изведнъж ще преобрази света. За да се реализира това учение, нужни са хиляди години. Когато дойде шестата раса на земята, тогава хората ще подобрят живота си. До тогава ще минавате от една епоха в друга, от едни условия в други. През колко месене ще минете, през колко сита ще ви пресяват, колко пъти ще ви съдят и наказват, колко пъти ще ви мелят в воденицата, докато излезе от вас чисто, хубаво брашно. Днес сте киселици още. Едва след две години ще станете хубава, доброкачествена ябълка. Казвате, че сте добри хора. Опитайте се и сами си кажете, колко сте добри. Ако дойде в думави човек, когото не обичате, как ще постъпите? Останали два-три дни в думави на четвъртия ден сте отехчени вече от него и казвате. Кога ще се махне тоя човек от моя дом, кога по-скоро ще ме освободи? Ако синът, който обича баща си, е недоволен, че не му оставил наследство, добър син ли е? След всичко това се питате, кога ще се оправи светът. Светът ще се радва на велика, истинска култура, когато Божието добро, т.е. човешкото зло, и човешкото добро, т.е. Божието зло, се съединят... И заработят заедно. Бог е милостив и снисходителен към нас. Когато грешим, Той казва, се ще излезе нещо добро от тия деца. Бог обича грешните повече от праведните, простите повече от учените, защото те имат нужда от Него. Когато някой се мисли за много добър, за много учен, Бог казва, турете Той е човек далеч от мене. Той не се нужда от подкрепа. На проповедниците и на свещениците, които мислят, че всичко знаят, Бог казва – стойте на страна от мене. Някой казва – добре е да съм проповедник, ще изгубиш Божието благоволение. Защо проповядвам аз? Когато изучавах тая философия, казах си – искам да видя хората, които Бог обича. Кои са тия хора? Грешниците Когато ги обикнах, аз разбрах, че в тях се крият добри заложби. Оная грешница, която се крие от лицето на Господа, от срам и от страх, е по-голяма светица от тая, която се мисли за праведна и свободно се явява пред лицето на Господа. Положението на сиромаха е по-добро от положението на богатия, защото по-лесно ще влезе в царството Божие. Всички искате да бъдете учени, без да подозирате, че външното знание е фалшиво богатство. Някой ме пита, изучавал ли съм някаква философия. Казвам, приятелю, като се освободиш от големия товар, тогава ще говорим. Сегашните ученици изучават триъгълниците, четириъгълниците, петоъгълниците, но не знаят какво означават тия фигури. Кога ще научим това? Когато дойдат ангели да ви учат, тогава ще станете учени хора. Петлъгълникът, например, показва посоката, в която трябва да се проявява вашия умствен живот. Той показва, че къщите ви трябва да бъдат построени според законите на ума и да бъдат хигиенични. Той показва още, че трябва да ядете здравословна храна, да пиете чиста вода, да дишете чист въздух. И да четете книгите на великите и възвишени автори. За какво говори Шестоъгълникът? За отношенията на човека във физическия и духовния свят. Който се занимава с Шестоъгълника, трябва да научи двата полюса в света, т.е. поляризиране на силите, които действат в природата. В Шестоъгълника действат шест сили. Трите се проектират отдолу, нагоре и трите отгоре, надолу. Днес желая на повечето от вас да отидете при Савел, както Ана ни отиде. Всеки от вас има по един Савел в себе си. Като ме слушате, някой от вас казват. Защо учителят е събрал тия хора да им говори? Какво особено ще им каже? Казвам – Савле, слез от коня си. На теософите казвам – трябва да ослепеете, за да станете истински теософи. На християните казвам – трябва да изгубите каменното си сърце, за да станете истински християни. Който не е изгубил сърцето си, не е станал християнин. Ако не можеш да услужиш на своя ближен със сърцето си, за да почувства нещо, и с очите си, за да види нещо, никакъв християнин не си. Следователно, искаш ли да си Таусов, трябва да ослепееш. Искаш ли да си християнин, трябва да дадеш сърцето си в жертва. Това изисква новото учение. Много от сегашните хора имат очи, но не виждат. Обаче срещате слепи хора без очи, които с едно докосване до вас проникват във вашата душа и прозират във вашия минал живот. Те са по-добри ясновици от тия, които имат очи. Опитайте се да пипнете моя минал живот и да ми кажете какъв е бил той. Когато човек ослепее, тогава вижда добре. Който вижда близките предмети, не вижда далечните. Законът е такъв. Колкото по-близо е един предмет до очите ви, толкова по-мъчно се вижда. Ако съсредоточите ума си към някой възвишен предмет, вие ставате слепи за обикновените работи. Вие не трябва да гледате само с духовните си очи на нещата, нито само с физичните си очи но трябва да прониквате дълбоко в душата си, за да става правилна обмяна между физическото и духовното ви тяло. Хората на Земята се отнасят към различни категории, защото не произлизат от един и същ баща. Някои хора произлизат от баща Вълк, от баща Лъв, други произлизат от баща Гълъб, Пуяк или други някои птици. Какъвто е характерът на животното или птицата, от които произлиза човека, такъв е и неговия характер. Горделивият човек е роден от баща Пуяк. Когато го похвалиш, той ще се надуе, ще разпери опашката си и ще каже «Като мен няма подобен». Не е обидно, че произлизаш от баща Пуяк. Ако това те обижда, докажи обратното. Тоест, че баща ти не е бил Пуяк. Хората ме гонят и преследват. Ако наистина те гонят, ти трябва да бъдеш тих и спокоен като Сократ. Човек разполага с различни средства, чрез които може да се противопоставя на своите неприятели. Какво прави поякът? Когато го гонят, той разперва опашката си, надува се и започва да преследва неприятеля си. Ще кажете, че вие не сте пояци. Не сте пояци, но понякога проявявате характера на пояка. Не се обиждайте, че понякога си служа с думи, които не ви харесват. Аз търся съответни думи да изразя мисълта си, но не ги намирам всякога. Пазя се да не ви обидя, защото вие носите в себе си експлозивни вещества, които могат да засегнат и вас, и мен. Желая ви да бъдете ананиевци, хора на новата мисъл. Да ви говори Господ. А вие да говорите истината. Трябва да имате любовта на Анание, който отиде при Савел. Той положи ръцете си върху главата му и Савел прогледа. Трябва да измените вашия Савел. Поне първата буква на името му от С да я направите на П. Християнството се отличава от всичките осовски учения по това, че то дава методи за общение на човека с Бога. И теософията и, и окултизмът дават методи, но те се различават от тия, които християнството дава. Отвлечените науки са едни и същи, но се различават само по методите си. Като говоря за теософия, окултизъм или християнство, разбирам методи за придобиване на известни данни. Към всички учения имам разположение. Но когато срещна човек, скрив надпис, казвам... Приятели, някой ти е турил крив надпис. Не се оправдавай, че така си го купил, но опитай го и го промени. От всички се изисква да промените обявлените си. Днес всички хора сме като Павел, без коне. И Павел пита, какво трябва да се прави. Всички трябва да отидем в Дамаск. Мястото на разумността, на растенето. Дамаск е равностранен триъгълник той е закон на равновесие. Тук силите действат еднакво. Вие, които ме слушате, трябва да имате почитания към всичко в света. Старите корени нека изгният и от тях да се образуват нови корени, нови листа, цветове и плодове. Старите вярвания, старата философия, всичко старо трябва да окапе, да умре. От техните сокове ще се създаде новата култура. Ако възприемем старото, както е сега, ние ще спрем своето развитие. Бог иска днес от нас да ослепеем, да изгубим сърцата си. Кои сърца? Каменните. Преди хиляди години още пророкът е предал думите на Господа. Ще отнема каменните им сърца. Ще ослепеят вълчите им очи, ще прогледат като човеци. Това значи да изгубят каменните си сърца и да придобият нови, да изгубят вълчите си очи и да придобият човешки. Тогава, като ви срещна след две години, ще позная какво сте придобили. Числото две е Закон на развитие С тия умове, които днес имате, не можете да приемете новото учение. С тия криви надписи не може да приемете новото учение. Трябва да ги промените. Да минете през културата на себеотричането. Работа се иска от вас. Ако не работите, в една епоха може да сте пророк, а в друга говедар. От вас зависи. Много от миналите пророци са пръснати света като обикновени хора. В живота си човек напредва, но се връща и назад. Зависи как и свършил работата си. Ако си е изтъкал криво, ще се върнеш да я поправиш, колкото изстрадания и да ти струва това. Небето иска герой. Ако не си готов да бъдеш герой, небето няма да се занимава с теб. То ще те остави на страна, като последен престъпник. Господ рече на Анани, иди при Савла, който живее на улицата, наречена права. Правата улица е Христос. Дамаска е новата култура, която иде вече, а Анани е носител на тая култура. Савел, това са болшевиките. Те имат идеи, но нямат методи. Тоест, в идейно отношение те са прави, но методите им са криви. Едно трябва да пазят. Да не се отклонят от идеите си. Ако не се отклонят, ще свършат добра работа в света. Ако идеите им са божествени, не трябва да се противопоставяме на техните идеи, трябва да гледаме широко на нещата. Аз разглеждам бълшевизма идейно и го наричам религия на труда. Българите имат нужда от Савел, който стана Павел. Българите имат нужда и от Анании, за да изчезне слепотата в тях. Българският народ е определен да съществува като народ, а различните партии са негови сенки. Съществуването на партиите зависи от народа. Вложете в себе си желанието да призовете Господа на помощ. Кой Господ? Той е, който сега ви говори. Слушайте какво Той ви говори. Не изисквайте да говори на всички хора като на вас. Той говори на всички по-различен начин. Някой ме пита какво да мисли за даден човек. Няма какво да мислиш. Слушай само какво говори. Ако е въпрос на свирене, могат да се нагласят сигулка и пияно, китара и сигулка и други. Следователно каквато и народност, и религия да сте, вие можете да се нагласите на един ключ и да свирите заедно. Всички можем да бъдем носители на една идея. Сега всички сте обременени от въпроса за прехраната, а това ви разединява. Бих желал всички религиозни и духовни хора в София да създадем една приятна атмосфера, да вложим в ума си мисълта към обединяване. Нека всички дадем път на божественото начало в себе си. Мощна е мисълта на добрия човек. Мисълта на един добър човек е равна на мисълта на хиляда лоши хора. Мисълта на двама добри е равна на 10 000 лоши хора. Ако няколко добри хора се средоточат мисълта си към доброто на своя народ, те биха постигнали голям резултат. Добрата мисъл твори чудеса. Днес не могат да се намерят двама души на един ум. Единият се мисли за учен, другият за прост. Единият се гордее с богатството си, другият се стеснява от сиромашията си. Ученоста. Богатството, това са титли, които нищо не допринасят. Откажете се от тия стари титли. Съберете се като хора с добри сърца и светли умове. Това е важно. Ако изгубите каменните си сърца и ослепеят вълчите ви очи, можете да се разберете. Аз се страхувам от хора, на които вълчите очи не ослепяват. Ако тия очи на човека ослепяват, всеки може да се разбере с него. Някой говори със сладки думи, но без топлина и минава за ангел. Гледаш друг човек с изкривени черти на лицето, мислиш, че е лош. Всъщност, чертите му са изкривени от страдания. Не е лош човекът, но страда. Влизайте в положението на страдащите. И аз съм готов да помогна на всички, които страдат. Аз ще отнема 50% от вашите мъчноти. Като помагам аз и вие ще помагате. Когато съединим моята мисъл с вашата, всичко можем да направим. Ако искаме да имаме истинска култура, трябва да се обединим и да отправим мисълта си към Бога. Без него не само, че няма да дойде тая култура, но постоянно ще се натъкваме на раздории и недоразумения. Ако се обединим в името на Бога, ще дойде великата култура. Така трябва да се говори и на свещениците. Всички трябва да изпълняват Божията воля. Казано е и на всички партии, че ако не послушат Господа, ще бъдат пометени. Бог ще изпрати своето добро отгоре. Той казва, всички партии трябва да работят за доброто на своя народ. Не работят ли така, те ще се натъкнат на моето добро. Така говори Господ. Казвайте на всички партии да работят за доброто на своя народ. Бог желая доброто на своя народ. Той иска да помогне на всички страдащи, на всички обременени. Днес всички очаква спасението си от Франция или от другаде някъде. Помнете, спасението иде от самите вас, от всеки едно го. Ако всички се обедините в името на Бога, аз мога да пророкувам какво ще стане с България. Всяко пророчество има две страни – лоша, и добра. Казвате, България я чакаше добро, но доброто не дойде. Казвам, ако България изпълнява Божията воля, ако всички българи бъдат добри, разумни, честни и справедливи, добро иде за нея. Ако не изпълнява Божията воля и не прилага доброто, разумността, честността и справедливостта, никакво добро не я очаква. Следователно всяко пророчество се обославя от известни условия. Всички сте призвани да помагате. Някои очакват деня, когато ще придобият чистота и светост, за да отидат на небето, да ги посрещнат с песни и венци. Не очаквайте такива неща. Вярно е, че човек трябва да се спаси, но работа се иска от него. На готово нищо не се дава. Сегашните бащи и майки са роби. Първо те трябва да се освободят от робството, после ще дойде свиренето с китари и арфи. Идете в публичните домове, за да видите как живеят вашите сестри и братя. Първо трябва те да се освободят а после ще мислите, как ще ви посрещнат горе. Когато свършите добре работата си на земята, тогава ще отидете горе и ще ви посрещнат скитари и звенци. Докато сте на земята, пейте и свирете на уния, които са нажелени и нескърбени. Нямаме още знание. Това се иска от уния, които имат знания. Всичко, което ви говоря, ще се изпълни, ако не днес. След хиляда години. Аз често говоря за единицата. Кой човек се занимава с единицата? Правият човек. Оня, който се развива, работи с двойката, а той, който взема, работи с тройката. Сега Бог се обръща към вас, които ме слушате, както се обърна към Анани и ви пита. Готови ли сте да отидете в улицата, наречена права, да положите ръцете си върху падналия от коня? Готови ли сте и вие да паднете от коня, да ослепеете и от Савел да станете Павел? Ако сте готови на всичко това, бъдещето на България и вашето бъдеще ще се осигурят. Тогава България ще има повече земя, отколкото се нуждае. Ако целият български народ, начело със своите управници, свещеници, учители, изпълни Божията воля, ще бъде благословен и ще се прослави. Това може да стане сега, може да стане и след хиляди години. От вас зависи. Желая Божието благословение да дойде над вас. 6 април 1919 година Грацофия.